Surat Luqman imeteremka maka Imeanza sura hii tukufu kwa kueleza habari za hichi kitabu na uongofu na rehma zilizomo ndani yake. Na wamesifiwa watu wema kwa kuwa wana kwa Mwenyezi Mungu na wanaiamini Akhera na watapata mafanikio. Na kinyume cha hayo yametajwa ya waliopotea wenye kiburi na wamebashiriwa waumini kuwa watapata malipo mazuri katika makazi ya peponi. Na macho yanatakiwa yaangalie ishara za ulimwengu zinazoonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu na upeke wake. Na sura hii inawakabili makafiri kwa kuambia kwamba kwa hakika Mwenyezi Mungu wanayemwekea washirika ameumba asicho kiweza yoyote asiyekuwa yeye kukiumba. Tena sura ikaingia katika kutaja wasia wa Luqman kumuhusu mwanawe mausio yaliyochanganyika na mausio ya mtu na wazazi wake. Na ikaeleza mambo aliyoyatiisha Mwenyezi Mungu kwa faida ya wanadamu na neema zinazoonekana na zisioonekana alizomjazia mwanadamu. ikaeleza habari za wanaojadili mambo yaliyomhusu Mwenyezi Mungu bila ujuzi na wanaotoa udhuru kwa upotovu wao kuwa wanaofuata waliokuwa wakiyafuata baba zao. Na sura ikamsifu anayeuelekeza uso wake kwa Mwenyezi Mungu naye akawa ni mtendamema na ikamnasihi mtume asihuzunike kwa kukataa kwa mwenye kukufuru kwani marejeo ya huyo ni kwa Mwenyezi Mungu na ikafafanua kwa wingi mambo yanayoonyesha uweza na utukufu na rehma na sura imeamrisha kumcha Mwenyezi Mungu na kuogopa hisabu na malipo na imehadharisha gururi kudanganyika na kumtishia shetani na ikahitimisha kwa kutaja kuwa Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye ujuzi kamili wa kila kitu. Na muhimu ya iliyokusanya sura hii ni mambo matatu. Kwanza, kuwabashiria watu wema kuwa watapata neema na furaha na kuwaonya makafiri kuwa watapata adhabu. Pili, kueleza ishara za ulimwengu na mambo yaliyowazi yenye kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu na upweke wake, na upeo utukufu wake na rehma yake. Tatu, wasia mkuu uliokusudiwa usalama wa itikadi na kulinda utiiifu na tabia njema Bismillahirrahmanirrahim Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu Aliflam mim tilka ayatul kitabil hakim hizi ni aya za kitabu chenye ni uongofu na rehema kwa wafanyao wema alladhina yuqimuna ssalata wa, wa hum bil akhirati hum yukinu wanaoshika sala na wanaotoa zakka na wana yaqini na akhira. ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun au ndio kwa Mola wao mlezi na hao wenye kufanikiwa amina nasimay man yashteri lehwa walhadith liyudilla na miongoni mwa watu wapo wanaununua maneno ya upuuzi ili wawapoteze watu na njia mwenyezi upasipo kujua na wanaichukulia ni maskara hao watapata adhabu ya kuafedhesha wa idha tutla alayhi ayatuna wala mustakbiran ka allam yasmaha ka an fi udni wa qara fabashshirhu bi adhabin aleem na naposomewa aya zetu huzipa mgongo kwa kujivuna kama kwamba hakuzisikia kama kwamba masikioni mwake mnauziwi basi mbashirie kuwa atapata adhabu chungu. innal ladhina amanu wa'malu ssalihati lahum jannatun na'im hakika walioamini na wakatenda mema watakuwa nazo bustani za neema fiha wa'adallahi hatta wa huwa al-'azizul hakim watadumu humo ni ahadi ya mwenyezi Mungu ya kweli na yeye ndiye mwenye nguvu mwenye hikma khalaqas samawati bighayri 'amadin tarawnaha وَالْقَافِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فِي كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ameziumba mbinguni bila nguzu mnazoziona na ameweka katika ardhi milima ili ardhi isikuyumbisheni na ametawanya humo kila namna ya wanyama na tumeteremsha maji kutoka mbinguni na tukaotesha katika ardhi mimea mizuri ya kila namna hadha khalqullahi faaruni madha khalaqa alladhina min dunun balil zalimuna fi dalalin mubin NI niumbaji wa Mwenyezi Mungu bas nionyesheni wameumba nini hao wasiokuwa si kuwa yeye lakini madhalim wamo katika upotovu ulio dhahir wa laqad atayna luqmanal lillah wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha Hamid natulimpa Luqman hikma tukamwambia mshukuru Mwenyezi Mungu na mwenye kushukuru basi hakika anashukuru kwa manfa ya nafsi yake na aliyekufuru basi Mwenyezi Mungu ni mkwasi msifiwa. Wa iz qala luqman liibnihi wa huwa ya'idhuhu ya, hu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim. Al-Luqman alipomwambia mwanawe kwa kumpa mwaidha. Ewe mwanangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu وان حقيقه اشراكنا بلا شك ان ظلما اذي اكبر ووصينا الانسان بوالديه على وهن وفصاله في عامين hamalathu ummuhu wahnan ala wehnin wa fisaluhu fi amayn anashkuri li wa ilayya almasir na tumemhusia mtu kwa wazazi wake wawili mama yake michukua mimba yake kwa udhaifu juu ya udhaifu na kumwachisha ziwa baada ya miaka miwili nishukuru mimi na wazazi wako ni kwangu mimi ndio marudio wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufaw wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun napindi wakikushikilia kunishirikisha na ambayo huna ilmu nayo basi usiwatii lakini kaa nao kwa wema duniani na njia ya anaelekea kwangu kisha marejeo yenu ni kwangu mimi na mimi nitakuambieni mliokuwa mkiyatenda ya bunayya inna ha in takun mithqal habatin min khardalin fa takun fi sahra fa takun fi sahratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha allah in Allah lafifu, Ewe mwanangu kikiwapo kitu cha uzito wa chembe ya khardali kikawa ndani ya jabali, au ndani ya mbingu au ndani ya ardhi basi Mwenyezi Mungu hata hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliofichika Mwenye habari za yote ya bunayya aqimiss salata wa'mur bil ma'ruf wa'nha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur ewe mwanangu shika sala na naamrisha mema nakataza maovu na subiri kwa yanayokupata hayo ni katika mambo ya kuazimiwa wala tushir khaddaka lin nasi wala tamshi fil ard marha inna allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wala usiwabue watu wala usitembee katika nchi kwa maringo hakika mwenyezi Mungu hampendi kila anejivuna na kujifakhirisha wa qasidan fi mishik wa radd min sawtik inna ankara mwendo katikati na teremsha sauti yako hakika katika sauti mbaya zote bila shaka iliyozidi ni sauti ya punda alam tarau anna الله sakhara lakum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 wani ya kwamba Mwenyezi Mungu amevivanya vikutumikieni viliomo mbinguni na kwenye ardhi na akakujalizieni neema zake za dhahir na za siri na miongoni mwa watu wapo wanaobishana juu ya Mwenyezi Mungu pasipo elimu wala uongofu wala kitabu chenye nuru wa idha qila lahum ma anzala Allahu kalu, tabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana aw law ila na wanapoambiwa fuateni aliyoteremsha Mwenyezi Mungu husema bali tunafuata tuliyowakuta nayo baba zetu je ijapokuwa shetani anawaita kwenye adhabu ya moto wakao. kao wanaislimu wajihau ila Allahu wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati luthqa wa ila Allahu aqibatu l'umur namwenye puelekeza uso wake kwa Mwenyezi Mungu na yakawa anafanya wema basi huyo hakika amekwisha kama tafundo lililo madhubuti na mwisho wa mambo yote ni kwa Mwenyezi Mungu wanakafr fa la yahzunka kufru ilayna marji'uhum fa bima 'amilu inna allaha 'alimu bilati sudur Nane kufuru kufuuru isikuhuzunishi kufuru yake kwetu ndiyo marudio yao na hapo tutawaambia walioyatenda hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliomo vifuanini numattiuhum qalilan thumma nadharruhum ila adhabin ghaleez kwa uchache kisha tutawasukuma kwenye adhabu ngumu wala in... سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ناوكيواوليزا ناني اليزومبا مبينغو ناارد بيلا شاكا واتاسيما الحمد لله Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu lakini wengi wao hawajui. Lillahi ma fi Ni vya Mwenyezi Mungu vyote viliyomo mbinguni na katika ardhi. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mkwasi mwenye kusifiwa. Walau shajara aqalamu walbahru yamudduhu min ba'dhihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatu Allah inna Allaha 'azizun hakim alao miti yote iliyomo duniani ikawa ni kalamu na bahari na ikaongezewa juu yake bahari nyingine saba Maneno ya Mwenyezi Mungu yasiwele kuisha. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Ma khalaqukum wa la ba'sukum illa ka Hakukua kuumbwa kwenu wala kufufuliwa kwenu ila ni kama nafsi moja tu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia. مَنْ يَرَى أَنَّ اللَّهَ يُلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ Allaha bima huoni kwamba Mwenyezi Mungu huuingiza usiku katika mchana na huuingiza mchana katika usiku na amedhalilisha jua na mwezi vyote hivyo vinakwenda mpaka wakati uliowekwa. Na Mwenyezi Mungu anazo habari za ninayotenda. Thalika bi annallahu huwal haqq wa annama yad'una min dunihi al-batil wa annallahu huwal aliyul Hivi ni kwa sababu hakika Mwenyezi Mungu ndiye wakweli na hakika wanachokiomba ni cha uongo. Na kwamba hakika Mwenyezi Mungu ndiye mtukufu Nandi ya mkubwa Alam tara anna alfulka tajri fi albahri bi ni'mati lahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur Wanihuuni kwamba mirikebu hupita baharini zikichukua neema za Mwenyezi Mungu ili kukuonyesheni baadhi ya ishara zake Haqika katika haya zipo ishara kwa kila mwenye kusubiri mwenye kushukuru Wa idha washiyahum mawjun kaldhallal da'u Allaham mukhlisin lahuddin da'u Allaham mukhlisin lahuddin faman najjaahum Wama jahadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur Na wimbi ponika kama wingu, wao humomba Mwenyezi Mungu kwa kumsafia dini lakini anapowaokoa wakafika nchikavu wapo baadhi yao huenda mwendo wa sawa wala hazikanushi ishara zetu ila aliyakhaini كافر مكبوا يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم nnkumul hayatudunya watu mcheni mola wenu mlezi na iogopeni siku ambayo mzazi hatamfaa mwana wala mwana hatamfaa mzazi kwa lolote hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli basi asikudanganyeni maisha ya dunia wala asikudanganyeni na Mwenyezi Mungu mdanganyifu innallaha indahu ilmus saati wayanzilul ghayth wayaalamu ma fil arham wama tadri nafsum madha taksibu wadah Wama tadri nafsu bi ayyi ardin tamurru inna Allah alimun khabir Hakika kuijua saa huko kwa Mwenyezi Mungu na yeye ndiye anaiteremsha mvua na anavijua ndani ya matumbo ya uzazi na haijui nafsi yoyote itachuma nini kesho wala nafsi yoyote haijui itafia nchi gani hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua mwenye habari